І сказав, дивіться, якби не обмінув пташин, не мав би персня на подарунок для доні мої приятелі. нас страшенно хотіла мати якраз такий перстенець. Я сама часом знаходжу кусники від срібних чи золотих оздоб. Їх часто сіють рухливі порториканки кругом, особливо ввечері. Чи весь час ви були при обшуку в присутності клепарда чойся в кімнаті підсудного? Весь час, як же? Ні, підійшіть. Був покликав з нижнього поверху один, просив замінити лампочку в ванні, бо перегоріла. Там показав, не світиться я, зразу ж вернулась. А раніше обшукувачі були в кімнаті підсудного. Були обидва з пожежником при інспекції, я стояла. Весь час постарайтесь пригадати. Ні, пожежник і я на декілька хвилин вилізли залізною драбиною, крізь гляду у закутку коридорчика оглянути дах. Обдивилися, дах цілий, злізли вниз. Обидва ж тоді вийшли з кімнати квартиранта. Якби на місці цих двох чесних службовців були несумлінні, чи могли б підкинути за той час речі вбитого? Як вам сказати, воно... А чому ні? Десять штук. Обжалою запитання відтягає розбір до безґрунтовних припущень, що кидають примару вини на попередніх свідків, спиняє обвинувач. Суддя, запитання стримано. «Свідкові зійти!» «Що там?» Підстаркуватий посланець у вітринно-випрасованому костюмі, як носять детективи, військовою ходою від дверей наблизився до урядовця при столику і поклав пакетик. Звелено передати в суд зізнання з госпіталя. Поклав і, діставши потвердний підпис, відходить. Урядовець вийняв аркуш, оглянув і поставив собі реєстраційну нотатку. Подав аркуш судді. Той перечитує Сиду хмурячись Потім підзиває двох Обвинувача і оборонця Запрошую сюди на пораду між нами Всі схиляються головами до паперу І шепочуться Зрештою, скінчивши розгляд Суддя віддав аркуш обвинувачеві Який одночасно з оборонцем вертається і проголошує З дозволу ваша честь повідомляю Одержано зізнання від полісмена Бертінала Який довгими днями бореться між життям і смертю Вернувши собі притомність, продиктував свідчення як очевидець про безсумнівну участь підсудного Паладюка в пограбуванні банку з кривавими наслідками і про допомогу підсудного для втечі злодіїв. «Тут моя смерть», – проблиснула в свідомості Олега. «Розбір перервано на півгодини», – суддя сердито стукнув по столу дерев'яним молотком. У перерві між судовими справами стороною від гамеру посперечалися Таїса і Зіна. «Годі протерпець», – гарячиться Таїса. Слухаючи, згадую, колись я дивилася в вікно, як пильщики з ліску під дощиком пону розрізали дерева цілий день і розпилювали комусь на дрова. Тут той самий рух позгубленого заліза. Почуття мені нестерпно розриваються на волоконця і перегорають у попіл. Зготовано вбивство безвинного. Я сама жахливо підозрівала. Тепер бачу, то було без безглузду. Олега хитрістю вплутано в гибель. Я згадую, як обидва, допитуючи мене, поводилися. Глупа підлість. Запевнили, ніби мають точні відомості про Олегову зраду. Вкинули мене в розпуку без міри, де губиться розум аж до падіння. Так зруйнована доля моя і Олега. Не знати, чим скінчиться, мабуть, могилами. І звідки вони обидва? Тепер я у віччі, ніби падаю скелі в розбурхане море, де мій кінець. Що робити? Перестань, сестро, стримай почуття, спокоює Зіна. Стримай терпеливість у своєї крізне щастя, і, можливо, звершиться приступ прощення для безвинного. А про спилювання насправді буває зовсім інакше. Садівник покріпив деревце і жде, поливає влітку, обкопує, почистить. І всього догляне. А на зиму обгорта кулями терпеливо плекає, поки виросте велике плодове дерево, зацвіте і потім винагородить весь труд. До чого твій приклад, коли я тут гину? До того, що другої ради нема, крім через терпець. Мов плодове дерево в нашій душі зросте сила на порятунок нам, і сьогодні тут, де стоїмо, і в посмертність. О, високі речі, а я йду по дну без одні, без брами світла. Ну, в тому ж і ключів найбільш тепер потреба – відчинити. Твоїх ключів вони не для мого нещастя, якраз для твого і для всякого».